Джефри ярча хитрата сврака, с двата крака. Има един въпрос, който така и не успях да реша каза Били Гипсън. Но дай първо да ти напълня чашата. От час двамата мъже седяха мирно и кротко въгъла на пивница, крал Уилям, и обсъждаха как се ръководи полицейски участък на границата между Северна Ирландия и Ейре. Били Гипсън излизаше в пенсия след 30 години вярна служба в полицията, от които последните шест като началник на полицейски участък. Неговият наследник, Джим Хоган, бе прехвърлен от Белфаст и според малвата, го готвели за шеф на полицията там, стига да се справил в тукашния участък. Били от глътка от бирата, облегна се и взе да разправя. Никой не е сигурен каква точно е истината за къщата, кацнала точно на границата, но както с всички добри ирландски истории, и тук от край време се носят какви ли не полуистини. Преди да стигна до разправиите, които си имам с сегашните собственици, Нека ти разкажа набързо за къщата. Трябва да спомена, макар и бегло, и някой си Патрик Удалт, служител в архитектурния отдел в общината в Белфаст. Гнездо на усойници и в най-добрите времена. Прекъсна го новият полицейски шеф. А ония времена не са били от най-добрите, отвърна събеседникът му и пак отпи от бирата, Гинес. След като утоли жаждата си, продължи нататък. Никой не знае защо точно Удаут е разрешил къщата да бъде построена на границата. Чак след като я вдигнали, някой в данъчната служба на Дъблин случайно попаднал на военна топографска карта и показал на властите в Белфаст, че границата минава точно през всекидневната. Старците в селото твърдят, че местният майстор не бил разчел строителния проект, други обаче се кълнат, че е знаел много добре какво върши. По онова време обаче всички не хайли, понеже Бърти Офлин, за когото била построена къщата, бил вдовец Хрисим, богобоязлив човечец. Който не пропускал служба в църквата, Сейнт Мери, на юг от границата и си пиел бирата в Кръчма, волантир, северно от нея. Сигурно е важно да спомена и, че не се е занимавал с политика. Както никога, Дъблин и Белфаст постигнали съгласие и се разбрали, че щом входната врата на къщата се пада на север от границата, Бърти ще плащат данък с гради на английската корона. А колкото до кухнята и двата декара двор, които се падат южно от границата, Поземленият данък за тях ще отива в местното кметство от другата страна. Години наред всичко вървяло по вода, накрая обаче драгият бърти взел, че се споминал, и оставил къщата на синчето си Ейман. А той, накратко казано, не е цвете за мирисане. Баща му го записал в училище северно от границата, макар да го водел на черква южно от нея, като обаче не проявявал интерес нито към школото, нито към молитвите. 11-годишен знаел всичко за черноборсъджийството, освен как се пише думата. Когато навършил 13, вече купувал северно от границата цигари с кашони и на юг ги трампел за каси бира. 15-годишен изкарвал повече и от директора на училището, а когато го завършил, вече бил врял и кипял в далаверите и внасял от юга вино и друг алкохол и изнасял от севера канабис и презервативи. Ако на входната врата почукал полицай от севера, Нашия иман се спотайвал в кухнята от южната страна на границата. Видел ли на пътеката пред къщата Ченгета от юга, шмекерът му Шмекер се шмугвал в трапезарията и стоял там, докато на тях им писнало да чакат и си тръгнели. Рано или късно Бърти се виждал принуден да отвори имена Копиташ, накрая явно му е дошло до гуша от тая криеница и е предпочел да се пресели в по-добрия свят. Преди 6 години, когато ме направиха шеф на полицейския участък, реших да правя, да струвам, но да тикна на топло Ейман После обаче, по край неприятностите по границата и обичайните полицейски задължения не ми остана време да се разправям с тоя Хаймана. Дори почнах да си затварям очите за тари му, докато той не се сдуши с маги кран, прочута проститутка от южната страна на границата, решила да разшири клиентелата си и на север от нея. Тя, изглежда, отсъди, че късметът най сетне и кратко се е усмихнал с тая къща с 4 стаи на горния етаж, по две от двете страни на границата, нищо, че от време на време и кратко се е налагало да мести на бърза ръка някой полугол клиент от едната страна на къщата в другата, та да не го опандизят. После, когато ирландските националисти започнаха да ни създават още по-големи главобория, се разбрахме с колегата от южната страна на границата да не се занимаваме повече с къщата и да я обявим за нещо като ничия земя, лошото обаче бе, че Ейман само това и чакаше и отвори на юг казино. Помещаващо се в зимна градина, която така и не доживя да види и едно едничко цвете. Издейства си разрешителното застроежа в Дъблин. Дишето за залозите пък се озова в новновеничък гараж, в него ще се поберат цяла флотилия автобуси, но там превозно средство не е влизало, разрешителното застроежа му е издадено в Белфаст. А ти защо не се възпротиви на строежа? Попита Хоган. Възпротивихме се, как да не сме се възпротивили, но бързо се разбра че маги имала клиенти и от двата отдела, въздъхна тежко били. Последният удар обаче дойде, когато нивите около къщата бяха обявени за продам. Никой не прояви интерес и накрая Офлин се здоби с 260 декара, където разпрати свои хора, да го пазят. Така разполага с предостатъчно време да пренесе всички улики от едната в другата половина на къщата много преди да сме стигнали входната врата. Халбите бяха празни. Аз черпя, оповести по младият мъж. Отиде на бара и поръча още две бири. Върна се и още преди да е оставил хълбите на масата, зададе следващия си въпрос. Защо не си извадил заповед за обиск? Тоя е тип очевидно нарушава сумата и закони, би трябвало отдавна да си му разказал играта. Така си е, съгласи се шефът на полицейския участък. Но поне чех ли да издействам заповед, първият, който научаваше, бе Айман. Тъй че, и да отидехме в къщата му. Заварвахме честито семейство, което си живее мирно и кротко сред своите ниди, а ми колегата от южната страна на границата. Сигурно е в негов интерес да се обедините и, на пръв поглед е точно така. Но за седем години се изредиха петима шефове на тамошния полицейски участък, които си пазеха топлите местенца, драпаха за повишение, не искаха да си усложняват живота или направо си бяха подкупни, Затова всички отказваха да се съюзим. На сегашния началник на участъка му остават само няколко месеца в полицията. Не иска човекът да дърпа дявола за опашката и да си рискува пенсийката. Откъдето и да го погледнеш, продължи били, се изданих стоя Ей манофлин. Но за разлика от колегата от към южната страна на границата съм готов да си заложа и пенсията. Само и само да си разчистя веднъж за винаги сметките стоя хитрец. Е, остават ти още месец и половина, а след всичко, което ми разказа, и аз на драго сърце бих го разкарал той офлин от пътя си, да не мима ти водата, щом поема длъжността. Може би ще измисля нещо, което да ни извади от задънената улица. Готов съм на всичко освен на убийство, да де макарче, защо да си кривя душата, и това ми е минавало през ума. Джим Хоган се засмя, погледна си часовника и рече, е, да се връщам в Белфаст. Старият шеф на полицейския участък Кимна дописи бирата и отиде заедно със своя колега на паркинга зад кръчмата. Без да казва и дума, Хоган се качи зад волана. Включи двигателя и смък на прозореца. Ще правиш ли изпращане? Да, отвърна по възрастният полицай. Последната събота, преди да се пенсионирам. Защо? Защото винаги съм си мислял, че ако човек има сметки за разчистване, трябва да ги уреди именно на изпращането, отвърна Джим, но не даде повече обяснения. Озадачен, шефът на полицейския участък го изпроводи с поглед. Докато той излизаше от паркинга, зави надясно и се отправи на север, към Белфаст. Ейман Офлин беше доста изненадан, когато получи поканата, не беше очаквал да бъде сред гостите на полицейския шеф. Маги се взре в красивата картичка, с която Гипсън ги канеше на прощалното тържество в ресторант, Куинс Arms в белироуни. «Ще отидеш ли?» Попита тя. То оставаше да ида, тросна се Ейман. Той е тъпанар от 6 години се опитва да ме окошари. Сигурно иска да зарови тумахавката, предположи Маги. Как ли не? Да я зарови, само че в гърба ми. Лично ти ще се набутваш ли между шамарите? Е, не се изхвърляй, де. За разлика от друг път грешиш, възрази Маги. И защо реши така? Защото ще ми бъде забавно да им видя физиономиите на жените на градските съветници, с които съм преспала, да не говорим пък за ченгетата. Ами ако ни залагат капан. Е, не се занасяй, какъв капан? Засмя се маги. Уния кретени от южната страна на границата няма да ни създават главоболия, а колкото до тия на север, те ще се изсипят всичките на банкета. Това няма да им попречи да претарашат къщата, докато нас ни няма. Голям праз, като я претарашат. Ще останат с пръст в уста, подсмихна се маги. Ще пуснем всички в почивка и уния некадърници ще се озоват в къщата на двама почтени граждани, които спазват законите. Ейман обаче не искаше и да чуе да ходи на разни изпращания. Едва след като маги се върна от Дъблин с новата рокля, с която смяташе да се изфука пред всички, той вдигна ръце и склони да иде с нея на банкета. Но ще останем най-много час, чури. Точка по въпроса, предупредия той. Вечерта преди да отидат на изпращането, Ейман провери един по един прозорците, дали са затворени, после залости и всички врати и включи алармата. Сет не обиколи бавно с колата и мота и предупреди всички пазачи да си отварят очите на четири и да му звъннат по клетъчния телефон веднага, щом забележат нещо подозрително. Маги, която се гледаше в огледалцето на автомобила, да не би да си е развалила прическата, подметна, че ако Ейман се помотаял още малко, празникът щел е да свърши. След половин час вече бяха в банкетната зала на Куинс и били Гибсън им се израдва искрено, от което Ейман се усъмни още повече. Май не познавате следващия шеф на участъка, каза гипсън и представи Ейман и маги на Джим Хоган. Но няма начин да не сте чували за него. Ейман беше чувал, естествено, за Хоган и понечи да си тръгне незабавно, но някой му тикна в ръката халбабира, а един голубрат полицай покани маги на танц. Докато тя танцуваше, Ейман огледа залата, да види дали познава някого. А познати, дал бог. Него вече не го свърташе, кога ли щеше да мине тоя проклет час. Точно тогава се гледа Мик Бърк, местен Джепчия, който пълнеше чашите на мокрия бюфет. Ейман се изненада, че при тая слава на Мик са го пуснали и да припари до входа. Но поне беше открил човек, с когото да си побабри. Оркестърът спря да свири и Маги се нареди на опашката за храна. Донесе и на Ейман от сьонгата и младите картофи и няколко минути той изглеждаше едва ли недоволен, че все пак е дошъл на празненството. След втора порция от вкуснотиите дори започна да си разменя любопитни истории с един-двама от младичките полицаи, които го слушаха с отворени уста. Но щом часовникът в банкетната зала от брой 11, на Ейман ни в, Клин, ни в ръкав му се прииска неодържимо да се махне от тук. Дори Мара Пепеляшка е изчакала да стане полунощ и тогава си е тръгнала, напомни маги. Пък и ще е много невъзпитано, ако хукнем и се изнесем точно когато шефът на полицията се кани да произнесе прощалната си реч. Водещият почука с чупчето и помоли за тишина. Всички посрещнаха с бурни ръкопляскания Били Гипсън, който излезе напред и застана пред микрофона. Остави речта върху катедрата и се усмихна на насъбралите се. Приятели, подхвана той, и вие, спаринг партньори, виждам един-двама и от вас. Вдигна полицаят чаша към Ейман, доволен, че той е още сред тях. С свито сърце заставам тази вечер пред вас, понеже зная колко задължен съм на всички. Известно време гипсън мълча. Наистина на всички. След тези думи гостите взеха да подвикват и да свирукат и маги видя зарадвана, че Ейман също се смее. Спомням си времето, когато постъпих в полицията. Тогава наистина си беше напечено. Отново настана врява, младите засвирукаха още по-облушително. Накрая всички замълчаха, та шефът на участъка да си довърши речта, все пак човекът ги беше поканил на изпращането. Не биваше да му пречат да се отдаде на спомените. Ейман още бе достатъчно трес, за да забележи младичкия полицай, влязал с обрижено лице в банкетната зала. Младежът си запроправя път към подиума и макар да му беше неудобно да прекъсва речта на шефа на участъка, той изпълни заръката на господин Хоган и остави бележката насред катедрата. Ейман затърси клетъчния телефон, нямаше го по джобовете му. Той бе готов да се закълне, че телефонът е бил у него, когато са влезли в залата. Тази вечер в полунощ, когато върна полицейската значка, продължи били, после сведе поглед към речта си и видя бележката. Замълча, намести очилата, сякаш се мъчеше да разчете съобщението, сваси се и пак вдигна очи към гостите. Извинявайте, приятели, но на границата е станал инцидент, трябва да отида незабавно. Нямам друг избор, моля и всички офицери от управлението да се съберат пред ресторанта. Надявам се гостите да продължат да се веселят, ще се върнем веднага, щом приключим. Само един човек успя да стигне изхода преди шефа на полицейския участък, пак същият човек изхвърча с автомобила от паркинга още преди маги да е забелязала, че го няма в банкетната зала. Били обаче надосирената сирената на полицейския автомобил и настигна Ейман на 3-4 км от границата. Да го спрали за превишена скорост. Попита шофьорът. Не дей, не е нужно, отвърна Били гипсън. Защо да разиграваме целия този театър, ако актьорът в главната роля не се яви на сцената? След няколко минути Ейман спря пред имота си и видя, че той е опасен с бялосиня лента с надписи «Влизането забранено». Опасно за живота. Изкочи като тапа от автомобила и изтича при шефа на полицейския участък, който тък му слушаше доклада на Неколцина свои подчинени. Какво става тук, дявол го взел? Подвикна Ейман. А, Ейман, ти ли си? Добре, че успя да дойдеш. Так му се канех да ти звънна, мислех, че още си на празника. Преди около час са засекли в имота ти отряд на Ира. Още не е потвърдено, че са били от Ира, намеси се млад офицер, долепил до ухото си полицейската радиостанция, явно чакаше да му съобщят нещо. От бели руони пристигат противоречиви сведения. Не било изключено, засечените да са от полувоенните формирования на лоялистите. Които и да са, Моя първа грижа е да опазя живота на хората и имуществото и с тази цел пратих отряда за обезвреждане на бомби да се увери, че вие с маги ще бъдете в безопасност, когато се приберете в къщи. На друг ги разправя и тия, Били Гипсън, трос на Сейман. Разкарайте се от имота ми, в противен случай ще наредя на хората си да ви изритат като кела випсета. Бе да беше толкова просто. Завайка се шефът на участъка. Току-що ми съобщиха, че отрядът за обезвреждане на бомби вече е влязал в къщата ти. Не се притеснявай, не са заварили вътре никого, затова пък в зимната градина са се натъкнали на подозрителен пакет, намерили са още един и в гаража. Но това е само. Само какво? Попита Гипсън, ни Лук Ял, ни Лук Мирисъл. Как твоите хора са успели да минат през охраната? Попита Ейман. Наредих им да ви изхвърлят, ако посмеете и да припарите до имота ми. Не бери грижа за охраната, Ейман. Явно без да се усетят, момчетата са излезли извън пределите на имота и от съображения за сигурност се почувстват длъжен да ги задържа под стража. Ами ако пострадат хората, обзалагам се, че нямаш дори заповед за обиск. Как смееш да ми влизаш в имота? Не ми трябва заповед за обиск, ако смятам, че нечий и живот е в опасност, отвърна шефът на полицейския участък. Е, сега вече знаем, че ничий живот не е в опасност. Можеш да си тръгваш и да се връщаш на банкета. Да де, но има още един малък проблем, Ейман. Току-що ни се обади някакъв тип, който не си каза името, бил заложил две бомби, едната в гаража, а втората в зимната градина, които до полунощ щял да взриви. Веднага щом го разбрах, развистих на ръчника за безопасност, за да проверя какъв е редът в случай като този. Шефът на полицейския участък извади от вътрешния си джоб дебела зелена брошура, да си рече човек, че не се разделя с нея. Я не ме баламосвай, сопна се Нямаш право да. А, ето, намерих го, възкликна Били Гипсън, след като развести наръчника. Ейман погледна надолу и видя абзац, подчертан с червено. Нека ти прочета, Ейман, какво точно се казва тук, така ще разбереш в каква ужасна безисходица съм изпаднал. Ако офицер с чин над майор или главен инспектор сметне, че на мястото на предполагаемата терористична акция на опасност е изложен животът на цивилни граждани. И ако наблизо има подготвен човек от отряда за обезвреждане на бомби, той трябва, първо, да изведе цивилните от района, и второ, ако сметне за уместно, да отцепи района и да осъществи изолиран експлозия. Ясно и просто, пише го черно на бяло, на шефът на участъка. Е, можеш ли да ми кажеш, Ейман, какво има в пакетите? Ако не знаеш, съм длъжен да очаквам най-лошото и да действам, както се препоръчва в наръчника. Мисли му, Били Гипсън. Ако ми се сипеш мотеца, ще те съдя до дупка, допросеш като яга ще докарам. Излишно е да се притесняваш толкова, Ейман. Пак във въпросния наръчник на доста страници е обяснено как се обещетяват невинно пострадали. Наш дълг е да ти построим на ново хубавата къща. А също зимна градина, с каквато маги ще се гордее, и гараж, който да побере всичките ти автомобили. Но след като ще харчим толкова много пари на данакоплаците, сме длъжни да се постараем къщата да е от едната или от другата страна на границата. Та такъв неприятен случай като днешния, да не се повтаря никога повече. Няма да ти се размине топота. Закани се е Иман точно когато до шефа на полицейския участък застана едър като канара мъжага, държеше дистанционно устройство на детонатор. Сигурно помниш господин Хоган. Представих ти го на изпращането. Ако натиснеш копчето, Хоган, до края на живота си няма да се отървеш от служебни разследвания. И си го избии от главата, че някой ден ще те огрее да станеш шеф на полицията в Белфаст. Господин Офлин, не си хвърля думите на вятъра. Джим, намеси се Гипсън, след като си погледна часовника. Не искам да си слагам такъв грях на душата и да ти опропастявам кариерата. Но, както гледам, остават цели 7 минути. Докато поемеш поста, затова, това, волю-неволю, ще се нагърбя аз тази тежка отговорност. Шефът на полицията се наведе да вземе дистанционното устройство, но има скочи отгоре му и започна да го души. Наложи се трима полицаи да го заптяват, а той продължи да ругае колкото му глас държи. Били Гипсън въздъхна, погледна си пак часовника, взе дистанционното устройство и натисна бавно копчето. Вриват се чу на километри, покриват на гаража, или може би на зимната градина. Отхвърча високо във въздуха. След бройни мигове сградите бяха изравнени с земята, оставяйки след себе си само пушек, прахоляк и купчина камъни. Когато Олелията най сетне отихна, се чука камбаните на Сейнт Мери, отброяват някъде в далечината полунощ. Бившият шеф на полицейския участък беше на мнение, че това е краят на един прекрасен ден. Знаеш ли, Ейман, каза той, убеден съм, че си струваше да си рискувам пенсията. Инфо Информация за текста. Символ за авторско от Джефри Арчер. Джефри Арчър. Сканиране, разпознаване и редакция. Аболоня. 2009. Допълнителна редакция. FLIOR, 2009. Сварено от моята библиотека. HTTP двоеточие дабл наклонена черта chitanka.info наклонена черта текст наклонена черта 12278. Последна редакция. 2009-06-21 часа и 50 минути